Това беше и втората идея. Минавам на третата лекция. Мъдростта на старците. <към> в дълбините те очаква неразбираемата яснота. Ако познаваш тайната на живота, твоята смърт се превръща в безкрайност и в свобода. Вие сте чували зарад устра, когато се ражда още къд дете, те очакват да проплаче, а той се усмихва. Поздравява света и първото нещо, което е казал е свещенна формула. Високо съзнат дух слиза на дълбоко ниво, понеже е докоснат от Бога. Следващата година ще говорим за него изключително същество, един от големите ръководители на храмовите в Атлантида. Про него са ходили дори древния тот, който е божество сам по себе си. И Орфей, и Петагор, Платон, и много други, много други. От Заратустра започват много неща. Много дълбоки неща, които християнството заимства, но не може да разработи както трябва. Така. Изворът се състои от вътрешно движение. Вие сте виждали изворчета, малки, от къде идва водата? Не от небето, не от земята. От себе си. Има същества, които са се пожертвали и са се превърнали в малки изворчета. Те правят вътрешно движение, скрито, което обновява водата. При блатото няма такова нещо. Блатото е застой. Блатото е старо земно мислене. Както религията, както църквите и така нататък. Това е новото извора, да се докоснеш до извора. Той черпи от себе си. Преди много години, като бях дете, ходех често далеч до едно изворче, много му се радвах, стоях до него. Преди време той изчезна и разбрах защо. Един овчарен си водеше овцете, овцете стъпваха, други хора ходеха да самият не както трябва да го цапат. Ангела се взе изворчето, премести го на друго място. Защото тази вода не е дадена да я цапаш, а да отидеш, да и се поклониш. Това не е обикновена вода. Но това са малки скрити неща. След това може да говорим повече за водата. Така, там където извора пресъхва, казва един старец, започва без края. Няма край. Той се пренасе на друго място. Няма край. Винаги има начало. Това, което ни учи е самият път. Казват старците за Бог. Той няма ръце, но е прегърнал всички светове. Истинската добродетел е кротка, тиха. Тя сияе в самата себе си. Няма покъс, не се нуждае от покъс. Не искай съвършенството на Абсолюта, защото, казва ста, един старец, то ще те разпилее. Казвал съм ви, Целта на живота не е съвършенство и Мохамед е забранил на своите най-напреднали ученици да, да се молят и да медитират върху тайната на Абсолюта. Защото там и богове са били погубени. Никой не е допуснат до неговата тайна. По-скоро той е мистерия. Тайна е на по-низко ниво, загадка е на още по-низко. Никой не може да влезе там. Можеш да търсиш единство с Бога на най-различни степени, но не и съвършенство. Само Той единствен е съвършен. Той може да изработи себе си в някои старци и синове на някакво високо ниво, но те не са съвършени, а един не са с Него. Съвършенството си остава Негово. Той никога няма да разкрие себе си. Следваем когато ще говорим за гносиса и за бездната, ще обясним защо. Така, Казва един старец, на страха покажи очите на безкрая. Пътя е отделяне от всички светове, понеже световете са сътворения, а ние сме несътворени. Слънцето ли трябва да те грее или ти трябва да го грееш? Слънцето ли трябва да те грее или ти трябва да го грееш? Това е духовният човек, чистия дух в човека или както преди ви казах, от гледна точка на Суфи. Суфи е ден, който не се нуждае от слънце. Той си има слънце в себе си. Дали времето е лошо, дали е много лошо, дали е цунами, той поздравява всичко. Той има слънце, с което да посрещне всяко нещо. Той е слънце в себе си. В тишината няма светове. Когато черен мрак се спуска на тебе, покажи му лицето на възхода. Така говорят старците. Смъртта е велик творец. Тя преобразява хората и ги води към истинския живот. Краят на света е хубав, защото смъртта е лъчезарна. Разбира се, скрита не се вижда, но смъртта е лъчезарна. Без смъртта нямаше да има изход от живота. Вие представяте ли си, един тежък алкохолик да живее 3000 години в тяло това е по лошо от гробище не искам да коментирам много е хубаво, че Бог е прекъснал живота на прераждания тоест прера да се преработва това минало това старо мислене и от прераждане в прераждане се е по-близко до Бога животът е хубав казва един старец а смъртта е еликсир Мъдрият няма време в себе си. Той е дух, слязал от великата безкрайност. Казвал съм ви, затова се чудят за Лаотза, живял ли е не живял ли, исторически или неисторически. Той живее в Бога. Кога интересува, вие какво сме там разни академици, учени са събрали в Москва, да решават дали е реален човек или не е реален. Той е много повече от реален. Въпросът е вие дали сте реални. Така, Велико е умението да се превърнеш в безкрайност. И това именно е успял Лаодза. Очите още от древността са били наричани откриващите. Те трябва да открият незнайното. Очи, които не са успели да го открият, са станали външни очи. Земни очи. Бог отдавна е тук но човекът е отишъл в бъдещето. За Орфей се казва, че той е слязло в бъдеще. Не е настояще, то е слязло бъдеще. Много точно казано. Без трудни и тежки времена светът щеше да е обречен. Значи няма по-лошо нещо, ако ги нямаше тези земетресения и наводнения. Тези войни. Защото те са натрупани от миналото и трябва да се изхарчат, за да не пречат на бъдещото развитие. Това означава, колкото повече случват, толкова по-красиво. Аз даже танцувам и се радвам на такива неща. Не мога да и го опиша, но това е огромна радост, защото просто Бог си знае работата. А с него кой може да спори? Така. Който е събудил злото в себе си, е събудил старата си тъмнина. Тук само ще ви кажа. Човека е най-голямата тайна на живота. Ангели, архангели, серафими са много далече от тайната на човека. Те нямат тази тайна. Ще обясня нещо без да се впускам в подробности. И ангели и серафими имат много да се учат от тайната на човека, когато той познае дълбоко себе си. Ангелите и серафимите не могат да познаят дълбоко мистерията на Бога. Човек може да стане животно, Опасно животно, страшен обиец, може да стане Бог. Зависи какъв път ще избере. Ангела не може да стане Бог. Той няма избор. Затова ангели и архангели жадуват за страдания да слязат на земята и да се изкачат на по-високи степени. На човека е дадена страшна възможност да стане чудовище или да стане Бог. Но тази свобода е най-голямата милост дадена от Бога. Да сееш и да пресътворяваш себе си, докато се превърнеш в Бог и се поклониш на Великия Бог. Казват старците, не търси отговора, а безкрая. Тайната на живота е навътре в тайната на Бога. Само срещата с Бога е златния век. Всеки трябва да запали в себе си своята безкрайност. Не вечност. Своята безкрайност. Преди време ви обясних, тук накратко ще ви загатна, душата не може висшата душа в човека. Тя е безсмъртна, за разлика от нишата душа, която е егото. Висшата душа не може да живее в безкрайността. Тя не може да понесе и да издържи. Тя може да живее в вечността. Но когато познае чистия дух, и когато познае тайната на Бога в чистия дух, тя може да се пренесе безопасно в безкрая. Това го казват старците. Вселената <към> се е родила, когато съществата са били изхвърлени от древната истина, от древния път. А навътре е останал само принципа. Самата истина, самия Бог. Бог е сътворил човека, за да види себе си в човека. Тишината не говори с думите, а с духът си. Никой не притежава тишината, но тя притежава своите любими същества. Чистото слово е съществено, защото то позволява за връщане в истинското безмълвие. Иначе може да мълчиш, но това не е мъдрост. Учителя казва и рибата мълчи, но това не означава, че мълчанието е злато. Ако Бог постъпва към някого безумно, казва един старец, това безумие, забележете, е всякога по-мъдро от човешкото знание. Значи, по всяко време е по-мъдро от човешкото знание. Най-хубавото, което може да изречеш за Бога, е нещо безмълвно. Усърдието е древен пламък. Бог е сътворил човека, но човека още не е сътворил Бог в себе си. Човека е просто Бог в развитие. Как върви, докъде ще стигне, той е Бог в развитие. Далено му е. Който действа правилно, е в духът си, в своето слънце. Мистичното съзнание, това е древната раса, върхишадите, малко сме говорили за нея, това е древната слънчева раса, расата на боговете. Мракът е място за среща с себепознанието. Старците казват, чистите думи са войни, те са същества. Те са пазители. Ето защо Библията казва «Ще плащате за всяка дума». Затова човек трябва да пречисти думите си. Страданието е извайване на духовността. Някъде може да не се получи за един живот, има второ прераждане, има трето. Човешкото знание е стар носител на смъртта. Който има дух, той може да проникне и в сърцето на камъка. Твоите страдания трябва да просветлят твоите заблуждения. Това е целта на страданията. Да просветлят твоите заблуждения. Човекът не трябва да се пази от външните си врагове, а от себе си. Бъди силен в чистотата, казва един старец, а не в религията, не в ритуали, не в догми. Бъди силен в чистотата. Да знаеш много и да не си безупречен е опасно потъване. Без страданието гибелта на човека щеше да бъде зловеща. Страданието спасява хората от това да се превърнат в, от дяволи в демони ето защо страданието е голям помагач, велика подадена ръка. Да станеш, това е целта е да станеш изцяло духовен, не религиозен, не умствен, не някакъв си знаеш или мислиш човек и не философ. Да станеш изцяло духовен. Казвал съм ви, чистата духовност, това е най-низката степен на истинското развитие. Оттам нагоре има пет степени. Себепознанието означава на първо време да станеш изцяло духовен. Който владее себе си, той владее и своето страдание.